46. Három napon át együtt lógtunk, nevettünk, ittunk, elvegyültünk az állatok között. Nem csak a vadállatok között. Véletlenül találkoztunk egy kígyóvadásszal, aki megmutatta nekünk a kobráját, a csörgő kígyóját. A kígyókat a vállán és karján felletornáztatta, privát sút tartva nekünk. Később, aznap este cselszésén, Először csókolóztunk a csillagok alatt. George e közben fülig szerelmes lett Chasey barátnőjébe. Amikor eljött az idő, hogy Chasey és a barátnője hazamenjen, George pedig visszamenjen Ausztráliába, Markó pedig Londonba távozzon, mindenki szomorúan búcsúszkodott. Hirtelen egyedül találtam magam a bozódban, kettesben Adival. És most mi lesz? Hallottunk egy táborról a közelben. Két filmes, éppen egy vadon élő állatokról szóló dokumentumfilmet készített, és meghívtak minket, hogy menjünk el hozzájuk, hogy találkozzunk velük. Beugrottunk egy Land Cruiserbe, és hamarosan egy fergeteges bozótbuli közepén találtuk magunkat. Férfiak és nők ittak, táncoltak, mindannyian kartonpapírból és pipatisztítóból készült bizarr állatmaszkokat viseltek. Okavangói karnevál. Az űrzavar vezetői egy harmincas éveiben járó pár voltak. Ti és Mike. Ők voltak a filmesek. Valójában egy egész filmes cégük volt, plusz ez a tábor. Bemutatkoztam, megdicsértem őket, hogy képesek egy igazán epikus bulit rendezni itt. Nevettek és azt mondták, hogy holnap kifizetik a szereplőket. Mindkettőjüknek korán kellett kelniük, hogy időben munkához láthassanak. Megkérdeztem, hogy nem mehetnék-e Szeretném látni, hogyan készítik a filmjeiket. Rám néztek, aztán egymásra. Tudták, hogy ki vagyok, és bár elég meglepő volt, hogy a bozódban találkoztunk, az a gondolat, hogy felfogadnak segítőnek, már sok volt nekik is. Mike azt mondta, persze, hogy jöjjedsz, de dolgoznod kell. Nehéz dobozokat emelgetni, kamerákat cipelni. Láttam az arcukon, hogy arra számítottak, hogy ez lesz a vége az egésznek. Elmosolyodtam és azt mondtam. Jól hangzik. Megdöbbentek, de elégedettek voltak. Olyan érzés kerített hatalmába, mint a szerelem első látásra, mindkét oldalon. Ti és Mike afrikaiak voltak, a lányfok városból, a férfi Nairobiból való. A lány Olaszországban született, első éveit Milánóban töltötte, és különösen büszke volt Milánói gyökereire, amelyek lélekjelenlétének forrását jelentik máig, mondta, ami olyan közel áll a dicsekvéshez, amilyet ti től még nem hallottál. Még olaszul is tudott, úgy nőtt fel, hogy beszélt olaszul, bár már elfelejtette, mondta szomorúan. Csak hogy nem így volt. Valahányszor kórházba került, Mindenkit azzal sokkolt, hogy az altatásból ébredezve folyékonyan beszélt olaszul. Mike egy farmon nőtt fel, nem sokkal azután tanult meg lovagolni, hogy megtanult járni. A véletlen úgy hozta, hogy a szomszédja az egyik legelső ottani természetfilmes volt. Valahányszor Mike-nak volt egy szabad perce, átrohant a szomszédba, leült vele és kérdésekkel bombázta. Mike megtalálta az igazi hivatását, a szomszéd felismerte ezt, és támogatta mindenben. Tí és Mike egyaránt tehetséges, zseniális és a vadvilág iránt elkötelezett emberek voltak. A lehető legtöbb időt akartam velük tölteni, nem csak ezen az úton, hanem általában véve is. A probléma az volt, hogy hagynák-e. Gyakran rajta kaptam Tit, hogy felém néz, és kíváncsi mosolyjal az arcám végigmér, mintha valami vadon élő lény lennék. Aki váratlanul betévett a táborúba. De ahelyett, hogy elzavart volna, vagy kihasznált volna, ahogy sokan tették azt, kinyújtotta a kezét és megsimogatott. A vadon élő állatok évtizedeken át tartó megfigyelése érzéket adott neki a vadsághoz, és tisztelte azt, mint erényt, sőt, mint alapvető jogot. Ő és Mike voltak az első emberek, akik megbecsülték azt a vadságot, ami bennem lángolt, ami nem veszett el a bánat és az elvárások keresztüzében. Felháborította őket, hogy mások ki akarták írtani ezt belőlem, hogy mások ketrecbe akartak zárni. Azon az úton, vagy talán a következőn megkérdeztem Tít és Mike-ot, hogyan találkoztak. Bűntudatosan mosolyogtak. Közös barát, motyogta Mike. Fakrandi, suttogta Tí. A helyszín egy kis étterem volt. Amikor Mike belépett, Téj már az asztalnál ült háttal az ajtónak. Nem látta mike csak a hangját hallotta, de még mielőtt megfordult volna, a hangszínből, a szoba hőmérsékletének változásából, tudta, hogy nagy bajban van. A vacsora alatt szépen megértették egymást, és másnap Tí elment Mikehoz egy kávéra. Majd nem elájult, amikor belépett a lakásba. A könyvespolc legfelső polcán ott volt a nagyapja, Robert Erdi, a legendás tudós, eszéista írókönyve. Oscar jelűlést is kapott a kártum A nagyapja könyveink kívül Mike, T. összes többi kedvencét is ugyanolyan sorrendben rendezte, mint ahogyan azok az ő polcain is sorakoztak. A lánya szájához kapta a kezét. Ez volt a szinkronicitás. Ez egy jel volt. Nem ment vissza a lakásába, csak azért, hogy összepakolja a holmiait. Ő és Mike azóta is együtt voltak. Ezt a történetet a tábor körül mesélték nekem. Markóval és a többiekkel a tábor központi szerepet játszott, de Tíjjel és mike szent és sérthetetlen volt. Ugyanazok az italok jártak körbe, ugyanazok a lebilincselő történetek, de sokkal rituálisabbnak tűnt. Kevés olyan hely van, ahol közelebb éreztem magam az igazsághoz, vagy élőbbnek éreztem magam. Ti látta ezt, látta, hogy mennyire otthon érzem magam velük. Azt mondta, azt hiszem, a tested Nagy-Britanniában született, de a lelked itt született Afrikában. Talán ez volt életem legszebb, legnagyobb bókja. Miután néhány napig velük éltem, velük ettem, beléjük szerettem, elsöprő békét éreztem és egy ugyanilyen elsőprő vágyom támadt, hogy újra lássam Cselzit. Mit tegyek? Tűnődtem. Hogyan tegyem meg? Hogyan jussak el Fokvárosba anélkül, hogy a sajtó megneszelné, és tönkretenne mindent? Adi azt mondta. Vezessünk. Vezessünk? Hú, igen, brilliáns. Végül is csak két nap volt az odaút. Beugrottunk egy autóba, megállás nélkül hajtottunk, viszkit iszogatva és csokoládét majszolva, hogy energiához jussunk. Mezitláb, koszosan, koszos sapkával megkoronázva érkeztem cselszi bejárati ajtajához, hatalmas mosoly ráncolt a koszos arcomat. Ő zihált, aztán nevetett, aztán egy kicsit szélesebbre tárta az ajtót.